käsittää, mutta nyt Mua sen verran mukamas nolottaa puhua tähän MP3-soittimeen, että minä pidän puhelinta toisella korvalla ihan niin kuin mä puhuisin puhelimeen. Ihan niin kuin ihminen ei voi sanella sanelukoneeseen kahvilassa asioita. Mikko Paartola tekee Radio Ykköselle Hannu Karistolle kaikuluotain projektia parhaillaan ja perjantaina Juteltiin Mikon kanssa työpäivän päätteeksi vähän siitä, mitä, mitä äänellä verkossa tekee, mitä itse olen huomannut, että mitä ihmiset äänellä verkossa tekee ja etenkin siitä, että miten meitä kiinnostaa, mitä me ei ole huomattu. Ei, kyllä mä nyt laitan tämän puhelimen pois, tähän menee ihan naurettavaksi. Se, mitä itse... Olen nähnyt verkossa tehtävän, jos ei nyt lasketa tätä ihan musiikkimusiikkia, toisten tekemien musiikkitiedostojen kuuntelua ja kommentointia ja lähettämistä ja, ja julkaisemista. niin sitten tietenkin podcasting, omien ajatuksien puhuminen, joko, joko omasta elämästä, kokemuksia tai sitten jostakin tietystä aihepiiristä. Minä itse tein viime kesänä muutaman äänikirjeen yhden arkeologisilta kaivauksilta Laitilasta ja yhden japanilaisesta kylpylästä. Ja niissä kai on jonkinlaista dokumentaarista ääni-ilmaisua ainakin sikäli, että, että mun ajatus oli, että mä haluaisin välittää tätä äänimaisemaa, hiukan ottaa sitä hiukan talteen. Mutta olispa kiva tietää, tekevätkö sitä muut? Ja, ja jos tekevät, niin, niin missä ja minkälaisella motivaatiolla? Tai jos eivät tee... Niin jos saisivat siihen jonkinlaisen sytykkeen, niin ryhtyisivätkö? Koska tuntuu, että vehkeitä alkaa olla yhä enemmän. Mullakin tämä Mä papatan täällä kahvilassa ihan vaan MP3 soittimen tämmöisen pienen airivärin sisäänrakennettuun mikrofoniin. Eikä sen äänenlaatu nyt mikään huikea oo. Tietenkin stereomikrofonilla, asianmukaisilla ammatilaisvälineillä saisi paljon rikkaamman äänimaisemman, mutta kyllähän tämäkin menettelee. Kännykkäkamerat ja, ja digipokkarit on yleistynyt valtavaa vauhtia, että meillä alkaa olla aika hyvin hallussa tämä, miltä Suomi näytti vuonna 2006 tai 2007, mutta se soundipuoli. Huoliitetaanko me siitä? Mä linkitän tähän sitten, kun Mikko julkaisee sen meidän keskustelusta leikkaamansa yksin puhelun. Sitä mä jäin miettimään sen meidän keskustelun jälkeen, että onko se dokumentaarista ääniilmaisu, jos on haastattelu, josta leikataan kysymykset pois. Mitä, mitä vaaditaan? että dokumentaarisen äänenilmaisun kriteerit täyttyy. Mitä, mitä kuuntelija odottaa tai, tai mitä itse tekijät ajattelee? Dokumenttimuotona ei ole mulle itselle erityisen tuttu eikä heinä, mutta kiinnostava se kyllä on. Nyt rupesin miettimään, että, että sellaista dokumentaarista ääniilmaisuahan ainakin on. Siis Oliko se sata suomalaista äänimaisemaa vai mikä hanke tässä ihan hiljattain joko tämän vuoden puolella tai viime vuoden puolella julkistettiin? Se oli joku taho, joka nimenomaan halusi tallentaa suomalaisia äänimaisemia jälkipolville ja, ja, ja tutkia nykyisiä äänimaisemia. Niinpä olikin. mutta täytyy linkittää siihenkin myös tästä samalta sivulta. Tämä tulee siis Tuija TV ja äänikirjat. Osoitteeseen ja tuhat sananeet blogiin, jos tähän audio jostakin muuta kautta törmäsit. Mutta tosiaan, jos dokumentaarinen ääni tai muunkaltainen ääniilmaisu, joku enemmän määrittelemätön ääniilmaisu kiinnostaa, niin Mikko Partolan blogiprojekti löytyy osoitteesta yle.fi kautta kaikuluotain. Yle.fi kautta kaikuluotain. Tavataan siellä.